Розділ сьомий. Якийсь анонімний корпоративний резидент щойно запустив корабель, і він рухається на нас курсом перехоплення. Пінлі проказала, щось страшенно вульгарне, чого не мало б бути в моїй мовній базі. Вгадайте, що то за корпоративний резидент? Вони подумали на сірий криз, але я був майже певен, що йдеться про корабель Палісаду за контрактом сірого кризу. Ратті винів з набору для екстреної допомоги скальпель і добувач. Під наглядом Гуратіна, котрий схилявся йому над плечем, Ратте розкрив органічний матеріал у мене над колінним суглобом і дістався шрапнелі. Корабель палісаду може перехопити човники і взяти його на абордаж. Найменше мені хотілося просити про допомогу в бойового корабля компанії. Найменше мені хотілося, щоб нас захопив сірий криз. І ці дві речі взаємозаперечні. Настав час припинити дурню. Я відкрив комунікатор і налаштував захищений потоковий канал із бойовим кораблем. Надіслав їм «Система, система». Мав три секунди на роздуми, чи інтерфейс компанії ще впізнає мене. Я вже раніше захоплював бота-пілота, але то був лише частковий хак. Цього разу я зайшов через передній вхід. Тоді почув «Підтверджую». Я надіслав «Активний, триває повернення під загрозою, клієнти застраховані вперед-вперед-вперед». Надійшла відповідь «Принято». І бот пілот Човника повідомив, що бойовий корабель щойно обернувся в наш бік. Коли Раті вийняв снаряд мені з колінного суглоба, я глянув на сенсори. Бойовий корабель пришвидшився. Я не міг визначити, чи комунікує він із сірим кризом. Тоді сенсори Човника підхопили енергетичну сигнатуру, яка вказала на те, що корабель заряджає основну зброю. Ага, так і комунікує. Ратті спробував закрити мені діру в органічній тканині ущільнювачем для поранень, але не вдавалося через контакт з неорганічним суглобом. Доведеться ще який час протікати. «Ти як?» – запитав він із тривогою, дивлячись на мене. Гуратін сидів на лавці і похмуро роздивлявся мене. «Не дуже», – відказав я. Сенсори показували, що корабель «Палісаду» змінив курс і сповільнився. Картинка замерехтіла, бойовий корабель підхопив нас у русі і почав відхилятися від станції. Човник захитало, навколо нас зімкнувся корпус. Я схопився за лавку і став підводитися. «Обережно, обережно», – сказав Ратті. «Щоб не відкрилось? А, досі тече. Вибач». Ніяк не повеселівши, Гуратін промовив. «Вони не можуть тебе в нас відібрати. Доктор Каменца не дозволить». Закрутився замок шлюзу, і Менса повернулась у човник боса і розлючена. Вона передала свій енергетичний пістолет Гуратінові, який запхав його в набір для екстреної допомоги. Коли розкрився затвор, Менса стала переді мною. Біля входу стояла фігура в силовому костюмі. То була аугументована людина, а не вартмех, але ствол у неї в руках був чималий. Менса взялася обома руками за краї шлюзу, даючи зрозуміти, що пройти доведеться через неї. «Ми застраховані клієнти, а це мій особистий консультант із безпеки. Є якісь проблеми?» За костюмом визернув один із членів екіпажу і сказав. «Доктор Коменца, вартмехам не можна заходити на борту збройного транспорту, окрім крайніх випадків. Це надто небезпечно». «Це і є крайній випадок», – крижаним голосом відповіла Менца. Ніхто не рухався. Активність у захищеному потоці корабля здоріла на сім хвилин, які відчувалися наче всі тридцять. А враховуючи те, як я досвідчую час, це багато. Так, у фоновому режимі я переглядав собі медіа». Бот-пілот корабля з цікавістю підганув мені. Активних вартмехів ніколи не беруть на бойові кораблі, бо так, це надто небезпечно. Нас перевозять на неузброєних суднах як вантаж. Цей бот-пілот комунікував із вартмехами через потік під час місій, але ще ніколи не мав їх на борту. Тоді вімкнувся комунікатор і чийсь голос промовив. «Доктор Коменца, говорить бойовий наглядач корабля. Мене попросили надати страхові гарантії, щоб забезпечити ваш захист». «Що?» Заперечив раті, ми вже й так застраховані. З комунікатора уточнили. Ці гарантії необхідні у випадку взяття на борт бойового транспорту компанії небезпечної смертельної зброї. Так, це вони про мене. Було б смішніше, якби з мене не текло на підлогу. Голос Пінлі був десь посередині між розлюченим і недовірливим. Вони серйозно? Нехай дурне питання. Звісно ж, серйозно. Вона обернулася до Гуратіна, який передав їй їхню сумку. Пробурмотіла. І скільки ці виродки хочуть зерти тепер? «Дійсно, вирудки. Я знав це і раніше, але зараз таки було важче прийняти. Я підключився приватним потоком до Менси і сказав, я можу захопити цей корабель». Менса відповіла, «Ні, немає потреби, ми їм заплатимо». «Краще не треба». Ботпілот був допитливий і дружній, але далеко не дад. Він мене не зупинить. «Я можу захопити в цього корабля швидше, ніж ця людина з привабливою дебелою і знайомою вогнепальною зброєю встигне кліпнути». І відібрати ту зброю швидше, ніж людина кліпне. Я хотів це зробити, і це потрапило в потік. Менса обернулася, вхопилася обома руками за комір моєї куртки і проказала: Ні. Усі затихли. Ратій, Гуратін, Пінлі, яка досі порпалася в сумці у пошуках валютних карток, екіпаж біля затвора, голос у комунікаторі. Зненацька я відчув потребу бачити обличчя Менси, тож вимкнув трансляції з камери безпеки човника та опустив погляд на неї. Вона виглядала дуже злою і виснаженою. І я почувався точно так само. Я надіслав. «Ви уявлення не маєте, як і я». Вона повернула голову і наче розсердилася ще більше. «Я чудово знаю, який ти. Переляканий, поранений. І тобі треба, курва, заспокоїтися, щоб ми вийшли з цієї ситуації живими». Я відповів. «Я спокійний. Зберігати спокій необхідно, щоб захопити бойовий корабель». Менце звузило очі. «Консультанти з безпеки не втягують своїх клієнтів у недоречні бої за контроль над їхніми рятувальними суднами. І додала. Тому що це була б дурниця. Вона мене не боялася. І мене вразило, що я не хотів, щоб це змінювалося. Вона тільки -но пережила травматичний досвід, а я все загостриву. Мене переповнювало якесь відчуття. І то незвичний приплив байдужості. Добре, відправив її я. Прозвучало надута, бо так я і почувався. Ненавиджу емоції. Гаразд, у голос промовила вона. Пінлі, у нас є гроші на це ідіотське і непотрібне страхування? Так. Пінлі помахала жменою валютних карток. Якщо цього замало, я маю дані нашого рахунку, можу відправити підтвердження. Менса відірвала від мене палаючий погляд і відвернулась. Екіпаж, який щойно спостерігав її обличчя, націлене на накерованого вартмеха особистий через нашоломну камеру силового костюма, звернув до неї очі. Вона сказала, оскільки ми застраховані клієнти, чи можемо ми зайти на борт перед узгодженням умов? Після затримки комунікатор повідомив, «Ласкаво просимо на корабель, доктор Коменца!» Я вже розповідав, що вартмехам не дозволено сидіти на людських меблях і на роботі, і поза нею. Тож перше, що я зробив, коли екіпаж провів нас крізь шлюз і далі коридором у зону очікування пасажирів, це сів на убиту лавку. Не певен, чи людей це якось вразило, люди цього не помічають, але мені було приємно. Гурадін сів на лавку під стіною навпроти, а Раті плюхнулася біля мене. То був великий відсік, кількома рівнями нижче від командної палиби, у якому, мабуть, проводять наради зі штатом поза компанією, оскільки він ізольований від решти структури корабля, і оббивка тут відносно нова. Екіпаж захисту корабля розмістився в широкому коридорі на виході з відсіку, хоч їхній учасник у силовому костюмі відступив із прямої видимості. Екіпаж думав, що вони заблокували варт-систему, і я не зможу в неї проникнути. Вони помилялись. Один із учасників намагався переконати докторку Менсу перейти в кабінку, щоб відпочити. Але та саме перевіряла новий страховий договір, поки Пінлі налагоджувала питання оплати. Дослухаючись до аудіосенсорів варт я почув, як один з охоронців у коридорі сказав «Ще не бачив їх без броні. Реально виглядає як людина». У його напрямку я показав жест, який бачив лише в серіалах із високим рівнем непристойності. Гурадін побачив це і наче вдавився. Тоді Менса дала згоду пінліща до договору і підійшла, щоб і далі блимати на мене очима. Низьким голосом вона промовила. «Ти мене так розлютив?» Раті нервово подався назад. Мене Раті не боявся, але коли лютує Менса, краще ховатися в іншій кімнаті. «Е, «Ви б хотіли поговорити наодинці? пробурмотів він. «Краще сядьте», – порадив я їй. «Ви пережили травматичний досвід. Скажіть їм, що вам потрібен протокол медсистеми «Оцінка травми клієнта після порятунку». «Дійсно, вам варто пройти медичне оцінювання», – підтакнув Гуратін, а Раті Пінлі схвально загомоніли. «Забудьте». Менце не мало наміру зважати на відволікання. «Ти залишився, щоб там загинути?» «Ну, якщо винести за душки те, що на той час у мене дійсно був такий намір, це зовсім не моя провина». «Мені б не дозволили прийти. Я повідомив в охороні порту, якщо вам дозволять прийти до човника, я залишуся». «На цьому вона запнулася», – звела брови. «Це тому ти залишився?» «Я міг збрехати. Не хотів». «Передусім», – відповів я і знову подивився на неї своїми справжніми очима. «Я хотів перемогти». Раті, Гуратін і Підлі дивилися на мене. Екіпаж захисту компанії невміло вдавав, ніби не підслуховує. Вираз докторки Менсе пом'якшив, але тільки трохи. «Тоді чому ти пройшов, коли Гуратін розкрив бар'єр?» – запитав Раті. «Бо той останній був бойовим вартмехом, і він би мене на шматки роздер, А це не перемога». От би мені знати, що таке перемога. Я щойно почав говорити правду, спинитися стало важко. Я не хочу тут перебувати. Пінлі підсіла до Раті. Ми тут ненадовго. Після цього стрибка крізь Кротовину зустрінемося з кораблем збереження і вшиємося з цього літального торговельного апарата. Вона вовком глянула на екіпаж корабля. Тут усе, що я ненавиджу в корпораціях, загорнути в одну потужно озброєну упаковку. Мене теж так можна описати. Доктор Куменсу я запитав. А далі що? «Про це нам з тобою і треба поговорити», – сказала вона. Тоді озорнулася на екіпаж. «Але зачекаємо, коли нас не будуть записувати». Далі я не розчув, бо вловив тривогу від бота-пілота для капітана корабля. Ми наближалися до кортовини, але вороже судно досі рухалося за нами. Варсистема корабля щойно відхилила спробу налаштувати зв'язок через комунікатор із внутрішнім потоком корабля. «Ворожий напад», – промовив я. «Я автоматично підвівся, але йти не було куди». Все може піти дуже погано. Про міжкорабельний бій я нічого не знав, але, судячи з рівня тривоги, «Палісад» не може передати кодову атаку через наш комунікатор, чи не так? Люди з екіпажу в коридорі позавмирали і стояли, схиливши голови і слухаючи потік капітана. «Що?» – запитав Раті. «Вони по нас стріляють?» – запитала Менса. «Ні, це атака». Пізно. Комунікатор щойно вступив у бій і почав приймати сполучення. На командній палубі над нами капітан криками вимагав, щоб хтось вручну перекрив потік, а хтось випотрошував панелі, щоб дістатися компонентів. Вартсистема перемикнулася на захисний режим та обгородила системи життєзабезпечення і зброї. Я закричав «Відключіться від потоку, негайно!» Ратій Пінлі кинулося неслухняними пальцями видирати інтерфейси з вух, а я розірвав зв'язок з імплантом Менси і оточив стіною внутрішню аугументацію Гуратіна. У коридорі двоє аугументованих людей попадало на підлогу в судомах, тож я їх затулив стінами. Це повинна була б робити в система, але вона не мала часу, бо відбувалося від команди відкрити повітряні шлюзи, щоб корабель втратив тиск. На гуманній палубі хтось сказав. «Як вони?» Йому відповіли. «Паскуди мають наші коди! Сказували захист нашого комунікатора!» Палісад дістав набір кодів комунікатора компанії і користувався ним на нашому, доки не знайшов той, що підійшов. Як я зі своїм списком контрольних ключів дронів, яким захопив охоронні дрони на Майло і в порту отранролінгайфи. Щойно їм вдалося налаштувати зв'язок, вони відправили пакет кодів у потік корабля. Нестандартного, зловмисного, чи вбивча УПЗ, а такого, якого я ще ніколи не бачив. Воно проникло в системи корабля і намагалося спричинити катастрофічну несправність двигуна, вимкнути систему життєзабезпечення, пошкодити систему керування бута-пілота. підняла стіни, але ворожий код їх проїдав. Він з'їдав саму в Вона втратила чергову стіну і почав розкручуватися головний повітряний шлюз. Я прослизнув у контрольний потік корабля і викликав приплив тепла в затвори всіх повітряних шлюзів, спалюючи все, крім ручних елементів корування. Я спробував відрізати весь доступ до інженерії, але запізно. Двигун почав стопоритися, механізми стали втрачати оберти. Сенсори показали наближення корабля-палісаду. На командній палубі капітан віддав два накази – відкрити вогонь із головних гармат. Але ботпілот уже не мав до них доступу. У трубі осередку зненацька зникла гравітація, від чого люди, які намагалися дістатися ручного контролю системи, потрапили в пастку. Капітан намагався зібрати команду озброєного повернення, щоб відбити абордаж, але половину її складала агументовані люди, які втратили боєздатність від атаки на їхній агументації. А друга половина билась об запечатані двері, щоб дістатися своїх оборонних позицій. Я метався. Намагався допомогти в артсистемі, але вона розчинялася у мене в руках. Бот-пілот не міг комунікувати словами як дат, але в голові я відчував його жах. Він надіслав код «Система-система. Підтримка. Під загрозою». Він намагався попросити мене про допомогу у використанні кодів компанії, як я перед тим просив допомогти моїм клієнтам. «Досраки це. Сірий Крис не переможе». Я повністю пронику корабель в апаратне забезпечення бота-пілота. Бачив, як це робить Дат. Так, у Дата значно більше за мою здатність обробки. З цією проблемою я розберуся тоді, коли вона виникне. Тобто дуже скоро. Зненацька я переселився в інше тіло з глибоким вакуумом поверх металевої шкіри. І побачив ворожий корабель власними очима, а не просто сенсорами. Він відправив абордажний човник, що швидко наближався в напрямку головного стикувального шлюзу корабля. Я знову занурився всередину. Немає часу милуватися краєвидом. Бот-пілот хотів знати, що нам робити. Гарне запитання. Перебуваючи одночасно в одному апаратному забезпеченні, ми з ботом-пілотом могли комунікувати майже миттєво. Я дістав із вартсистеми аналіз нападника, щоб ми вдвох його вивчили. То була не просто послідовність коду, як от у зловмисному чи вбивчому ПЗ. То був свідомий бот, що рухався потоком, як я, як Дат, але без фізичної структури, куди б він міг повернутися. Тому і був такий швидкий. Ніби безтілесний бойовий бот. Бот-пілот запитав, чи нападник є конструктом, створеним із людської нервової тканини, а не ботом, і вказав на точки в аналізі, які могли б підтвердити цю теорію. Я сказав йому, що він гірший, але й кращий. Безтілесний конструкт жорстокіший, але також його легше обдурити. Я дещо придумав і окреслив свою ідею боту-пілоту. Якщо вдасться загнати пакет коду нападника на закриту територію і знищити її, ми повернемо контроль над ураженими системами. Але щоб привести нападника на закриту територію, потрібна наживка. Нам треба знати, чого нападник хоче або за чим його послали. Бот-пілот відповів, що хоче знищити корабель разом з екіпажем. Я сказав, що на це має бути причина. «Сірому кризу немає зиску з того, щоб убити нас. Та й якщо налаштувати проти себе страхову компанію, знищивши такий дорогий корабель, це принесе з собою чималі ризики». Я заново активував своє тіло, що каменем стояло в зоні очікування пасажирів. Ратів був у коридорі, викопував серцево-легеневу реанімацію одній з агументованих членкінь екіпажу, що звалилася на підлогу через атаку на її аугументації. Гуратін теж не сидів без діла» а заліз обома руками в панель доступу, щоб люк у коридор стояв відчиненим, а команда могла минути осердя і дістатися двигуна. Пінлі з Менсою сиділи на підлозі з двома членами екіпажу. Усі четверо тримали відкритими портативні ручні інтерфейси і очманіло вводили код, зламували стіни в системи. Зі швидкістю вони не встигали, але залишки в системи були, мабуть, вдячні за старання. «Доктор Коменсо, як вважаєте, навіщо сірий крізь це робить? Чого вони хочуть?» Усі Ус що він робить? обурено запитав один із членів екіпажу. Його міг захопити. Замовкни, гаркнула йому докторка Каменце. Мені ж вона сказала. Ми вважаємо, що все через Майло. Вони напевно думають, що в тебе з собою дані, які ти забрав з Майлу. Точно, Майло, підтвердила Пінлі, не відриваючись від дисплея. Нас могли вбити, щойно ми прибули на транролінгайфу, але вони хотіли грошей. Лише коли зрозуміли, що тут є ти, то перейшли на жорстокі методи. Я теж був певен, що суть у цьому. І що це якось стосується чіпа пам'яті, які я забрав у Вілкін і Герти. Сірий Крис точно знає, що він існує. Мусить так вважати. Вони спізнилися, бо він уже в системі збереження. Але сумніваюся, що вони в це повірять. Але так, я знав, над чим працювати. Мені потрібно, щоб хтось ініціював ручне від'єднання човника, на якому ми прибули. Менса впустила свій інтерфейс і зірвалася на ноги. Зробимо. Пінлі. Іду. Дякую за допомогу. Промовив мій буфер пам'яті, бо я знову відключився і повернувся до бота-пілота. Повернувшись у прискорений час, я пояснив боту-пілоту, що хочу спробувати. Той боровся за контроль своїх бойових систем, намагаючись виконати наказ капітана відкрити вогонь. Він показав мені фрагмент розвідданих з абордажного човника. Судячи з інвентарного списку, на борту перебуває бойовий вартмех, а також абордажна команда аугументованих людей. Так, не можна дозволити цьому човнику пристикуватися. Я не зробив копію чи по пам'яті, але ще мав при собі всі дані, які записав під час подорожі на Майло. Всі ті цикли, де Вілкін з Гертою вели якісь несуттєві розмови. Ці дані проаналізовані і стиснуті, але за параметрами вони можуть здатися нападнику тим, що він так шукає. І часу також може вистачити. Я не міг ризикувати використовувати камери чи потік, тож вивів своє тіло з зони очікування пасажирів у коридор входу в човник. Я спалив і той затвор. Але Менсай Пінлі розкрили панель, щоб застосувати аварійне від'єднання. Дочекайтеся мого сигналу, сказав я. Бота-пілоту я сказав, що треба зробити все правильно. Він погодився, і ми розпланували свої дії. Тоді бот-пілот від'єднав у варцистему. Я знав, що ми мусимо так вчинити, але лишитися зовсім без захисту було дуже страшно. Я відчув, як нападник кидається на бота-пілота і на мене. «Боту-пілоту я сказав, що слід захистити цю важливу інформацію, аби компанія потім забрала її, тож ми заховаємо її в човнику». Бот-пілот видер збентеженого бота-пілота-човника зі своєї ядра пам'яті і на його місце поставив мій пакет даних. Тоді нападник перенісся в систему човника. В одну мить відбулися три речі. Перша – вартсистема човника оточила стінами систему свого комунікатора. Друге – Бот-пілот видалив коди системи власного комунікатора, а я перевантажив і спалив його апаратне забезпечення. Третє. Моє тіло, сказала докторці Менсі та Пінлі. Зараз. Руки Пінлі зарухалися в панелі, а докторка Менса взялася за елементи керування. Човник від'єднався. На той час бойовий корабель рухався повільно, тож човник відлетів недалеко, але враховуючи те, що в нього зовсім згоріли комунікації, це те саме, що він опинився на тому боці крутовини. Нападник, опинившись у пасті човника, зник. «Ха!» – подумав я. «На, з'їш виродку!» У потоці в системних кодах корабля панував повний безлад, але бот-пілот уже повертав усе під свій контроль. Вартсистема, наче п'яна, підіймалася на ноги. На куманній палубі хтось сказав, «О, богині-матері, ми врятовані!» Бот-пілот повернув собі контроль над бойовою системою і надіслав запит капітанові. Той відповів, «Підтверджую вогонь!» Я залишився, щоб помилуватися тим, як абордажний човник зникає в вибуховому сплеску, а численні шматки пробивають корпус корабля-палісаду. Тоді зібрав свій розкиданий код докупи і заскочив у своє тіло. Почувався дивно. Менса і Пінлі досі стояли в коридорі і з тривогою роздивлялися мене. «Ми врятувалися», – сказав я їм. Пінлі збуджено загукала, а Менса підхопила і розкрутили її. «Я почувався дивно. Дуже дивно. Дуже зле». Надійність робочої системи 45% і падає. Катастрофічна несправність. Я відчув, як тіло в мене підломлюється, але зіткнення з підлогою вже не відчув. Моя пам'ять складалася з фрагментів. Я не почувався з цього приводу чудово, але й не вважав це зовсім нещастям, наче я повний бот. Мою людську нейронну тканину, що зазвичай є слабкою ланкою в загальній системі пам'яті, стерти неможливо. Щоб зібрати фрагменти знову в одну картину, доводилося покладатися на неї, але швидкість доступу там була просто жахлива. Просто бляха цілу вічність те тривало. Я блукав серед випадкових зображень, спалахів болю, краєвидів, коридорів, стін. Здуріти, скільки там стін. Невизначені голоси в аудіосистемі. Є якісь зміни? Поки немає. Вагання. Думаєш, варто було дозволити їм покласти його в бокс? Якщо він не здатен.